どうも、みんなでごめんなさい。みんなでごめんなさい。み Tem que responder as 10 perguntas em menos tempo. Existem 7 perguntas normais, 2 bônus e 1、um、enigma. As regras das perguntas são as seguintes: são 7 perguntas normais que constam com, op com opções ou não. O cara tem 3 chances para acertar a pergunta normal. A bônus já é diferente: você tem uma chance só, mas porém, se você acerta, você tem uma, um desconto no seu tempo final. Isso aí te ajuda. E o enigma é uma parada m o l o c o n a que nós inventamos do nada. o u s e j a eu vou dar três dicas iniciais. Você vai ter que descobrir quem é o lutador, quem é o, a porra que a gente, a gente quer que você adivinhe. E aqui para a nossa primeira hardcore quiz match temos Lucas Thomas, o a l e r a a d r e Draghi, o famoso Next Generation V. E vamos ver o que vai dar nessa porra aí, né? Começar aí com o Lucas Thomas, que ganhou por WO no Paro í m p a Um acontecimento épico na história do Paro í m p a Lembrando, ele vai pela, para as Olimpíadas. Pelo Brasil aí, vamos torcer pelo cara e tal. Puxa! Tá aí,、e、vamos começar com as uma... p.s normais. Vamos começar a f a l a r d e Shawn Michaels. Se você curte Shawn Michaels aí, Lucas t o m a s vai, vai ter que falar、uhum. dele e vai ter que adivinhar alguma porra sobre ele aí. Tá, calma aí. Beleza? É, Eu queria que você me dissesse quatro apelidos do Shawn Michaels. Pode começar. É, voltei. É feito de a c a m p a n h a pra porra do meu i r m ã o E、falar q u a t r o apelidos do Shawn Michaels. q u apelidos t r o a do Shawn Michaels?、Sei. É. The Sex Boy. Não. Era coisa mais exata, não. Uma coisa mais avoada.、Hum. Ué? Cara, repete a pergunta. Eu não tava aqui. Eu fui atender a porra da campanha do meu irmão. Então, cara, você vai ter que falar quatro apelidos do Shawn Michaels. Mas um apelido, assim, digamos, bem usado. Tá. Se Sexboy não é usado, não, seu puto. Tá bom, tá bom, vai. Sexboy tá valendo. Mais três.、Ah. The Hatbury Kid. Dois. Pô,、oh, cara, coisa fácil. Coisa fácil cacete. É fácil, sim. n ã rapaz. 5 segundos. Vai, pulo. Pula 30 segundos, como você se deu um pulo. 5 segundos é mais do no tempo normal. 35 segundos d e começa uma pergunta super fácil. Tá, então fala assim: 4 é fácil mesmo. E você tomou no cu, começando com 35 segundos. Se fudeu, irmão. Aham.、Uh -huh. Só pra、uh -huh. você ter s e fudido aí p e l o m s u i t i n Music de Shawn Michaels, você vai continuar no Shawn Michaels. e l e é do alvo. Cara, tu vai v e s a r o tapa ferrado, hein? É. Deixa eu ver aqui, a gente pode ver. Você vai responder quantas vezes o h a w n Michaels foi campeão mundial? Como é uma pergunta normal, você tem três chances. Pode começar. Campeão mundial? É. É. Quatro. Quatro? É. Certa resposta: sete segundos. Foi rápido, o último vacilo da. Pergunta inicial, mas até que tendo bem, pra quem disse que tava meio sucção, hein? Então... Agora vamos aí, um, digamos assim, inimigo de Shawn Michaels, Bret Hart. Opa, aí sim. Aí sim, aí então vamos ver. <risos> Qual é a cidade de natal de Bret Hart? Pode começar. Montreal. Não. É Quebec. Não. Toronto. Não. Já f o i três perguntas. Já.、Tá. Você errou, a cidade natal de b r e t Hart é Calgary. Ah, cara. a l b e r t o Alberto, no Canadá. a c e r t o u o país,、uhum. quer dizer, ou melhor, acertou as cidades próximas aí, né?、Mas、Pô, acertou... eu a chutei a cidade mais importante do Canadá. Cara, cara muita gente fala Montreal por causa do acontecimento do Montreal Score Job, né? Mas o Montreal Score Job foi palco. Então, mas existe a cidade de, de Montreal. Do do Hart. Então tá. Aí、agora í a você está com mais 13 segundos na sua conta. Pode ser uma pergunta bônus ou quer continuar nos normais? Vamos para bônus uma vez, t o u ruim no normal. Tá bom, Era uma pergunta de opção.、Eu、acho que você vai se dar bem nessa. Você já se deu bem no make-off do quadro. E é sobre o Royal Rumble. Vai ter que me responder qual foi o cara que mais t e v e as alternativas. Que mais do que? Ganhou? Não, o que mais, mais aguentou no ringue no, numa Rainbow m a t c h Ah, fácil? m a i s tempo no ringue, digamos assim. Puta que pariu, essa, se eu não soubesse, ia ser burro. Cara, isso aí é, é fácil, velho. É fácil. Você vai ter que me responder que em breve. Eu nem preciso tempo, de opção,、entendeu? cara. Três opções, uma chance, desconto de tempo se você acertar, hein. Então tá. Duas alternativas: Rei、hey, Mistério, c r i s p e n o i t e ou Triple H. Rei、hey, Mistério. Certa resposta. Menos、um、segundo. 2 segundos de resposta. Menos e você não acertasse, você tava se fodendo feio, né? Porque uma coisa que rola todo ano aí no Royal Rumble é as, digamos assim, as curiosidades do Royal Rumble, né? a h a Aí agora, menos 10 segundos ao seu tempo. E agora vamos voltar às perguntas normais. A sexta pergunta. Estamos próximos aí do Enigma.、E、mais próximos de mais uma nova pergunta bônus. Mas vamos às perguntas normais. Agora vou te dar a chance de escolher o lutador que você quer comentar a pergunta. Tá, é. Chris Benoit. Vamos f a l a n a sobre ele. Chris Benoit, o. Deu a c u e e Muito amado pela WWE, mas foi um dos melhores lutadores. Que com certeza vocês devem, é, digamos assim. Concordar com isso.、Uhum. Uma pergunta básica aí sobre o grande c r u s Benoit, o Pegasus Selvagem. v a i t e r que me dizer qual é a nacionalidade do c r u s Benoit? Americano. Calma, rapaz. Começando agora. Americano. Não? Canadense. É mais ou menos, mas você acertou, né? Ele é um franco-canadá. O cara nasceu na França e veio para p a r a O c a n a d á né? <risos> <risos> mas mesmo assim você acertou. 5 segundos na sua conta aí. Resposta bem rápida e vamos continuar no Chris Benoit. Agora vamos perguntar aí sobre os Signature Moves do Chris Benoit. Tá. Vamos、ah, perguntar sobre Finishers ou Signatures, né?、Uhum. Com certeza. <coughs> Qual desses. Golpes Foi o, digamos assim, o finisher de Chris Benoit. Finisher, finisher mesmo. Tá. c r i p p e r Crossface, Diving Headbutt ou Sharpshooter? Diving Headbutt. Não. Então a primeira. Qual? Ah, cara, que a primeira que eu falo. Qual o nome? Re repete as questões. Tá, beleza, você acertou, c r i p p e r Crossface. Diving Headbutt era u m grande signature dele. Até muitas vezes a gente diz que é um. Finisher, mas O finisher mesmo era o Creeper Crossface Submission, que um cara sem ar aí fodia com a galera. Vocês ponderam em 15 segundos, não foi um tempo muito bom. Pra quem disse que se garantia aí com o b e n o i t É, q u eu e achava aquilo um finisher, cara. É, né? Você achava, né? Quem quer achar aqui sou eu, rapaz. É, eu te maldito. Agora vamos falar de uma legend aí, né?、Hum. Falar de Hulk Hogan. Beleza. cara que muita gente acha foda e que muita gente. Uma bosta, né? Cara, ele é foda na promo e uma bosta no r i n g e n t ã o vamos ver se você é, pode confirmar que o cara é uma bosta no r i n g mesmo, respondendo e acertando a pergunta sobre Hulk Hogan. Vai. Pergunta sobre Royal Rumble com Hulk Hogan no meio. Vai ter que me dizer quais foram os Royal Rumbles que Hulk Hogan venceu. Faz os anos, Cara p o d falar. p o d falar, tá. É. e v e n i e n e u acho que uma vez, né? Duas. Duas. Uma dica já. Então. Vai. 89, 91. Um、e... já acertou. 91 já acertou. 94. Não. É. 92. Não. 90. Acertou. 1990 e 1991. Infelizmente você deu aí mais de três chances, mas como você não deu, você já tinha acertado uma, você tentou e l falar quantas você quisesse. 33 segundos, não foi um tempo muito bom. É, porque você não mal, fala quando é pra ir. Ao menos você d e s m mó... de não、um、acertar. Você não falou quando que era pra eu começar a responder? A organização do teu quadro também? A organização aqui é um negócio que a gente tem desde que nasceu, né? Depois <risos> de. Continuando aí no Hulk Hogan, você vai ter que me dizer qual foi o último pay-per-view da WWE que ele participou: WrestleMania. Não, No m e r c h y Não, r a l e Humble. Você errou. O último pay-per-view que ele participou foi o SummerSlam contra o Randy Orton num desafio de Assassin de Lendas. Mas não foi contra o Randy foi, Orton. Foi, foi、no、Merce, não foi no No Murphy, cara. Foi no SummerSlam, rapaz. Mas no Mercy não voltou pra se vingar? Não, ele ganhou no FZ mesmo e acabou ali, rapaz. Maldito mesmo. É, o h u l k h o g a n te fudeu aí, rapaz. E agora vamos a pergunta bônus e em sequência o tão esperado enigma, né? Uhum. Agora, como eu tirei a chance já de responder sobre o lutador que você quis, eu escolher o lutador e você vai ter que nos dizer algumas curiosidades sobre ele. Tá. Falar de um grande lutador canadense, o Ed, que atualmente se encontra fraturado, né? Um lutador que faz muita coisa massa,、uhum. mas se fudeu, né? O que, que é pra falar sobre ele? Você vai ter que me dizer três coisas. Você vai ter que me dizer pelo menos dois dos nicknames dele, ou seja, dois apelidos, e quantas vezes ele foi campeão mundial. Começando agora. Tá, é lá o. Eu... Quantas vezes foi campeão mundial? Foi três vezes? Não. Duas? Não. Quatro? Não. Então tá, então troca. Aí. Olha lá o, o Oportunista. O primeiro nickname dele. Não é? Tá certo, pode falar o outro. Tá, o outro. É. Não é o canalha, não? Não, você errou tanto os Championships quanto os apelidos. Acertou apenas um apelido 40 segundos a seu tempo. Cara, tô fudido. Nessa pergunta você Mesmo... se fudeu novamente. E aí falou um lutador que não é tão difícil de responder. Ele é o Rated Rar Superstar. E o Ultimate r e s p o q u e Nesse vídeo: Essa porra. Acertou, né? E quantas vezes ele foi campeão mundial, cara? Ele foi campeão mundial nove vezes. Ó,、oh, Uma coisa que eu acho que você deve estar se confundindo é que eu não t ô perguntando do World Heavyweight. t ô perguntando do campeão da WWE, que é o campeonato mundial também. E É porque v ele não fala c a m p e o n a t o mundial para mim, World Heavyweight. Não, o r l d h e a v y w e i g h t é de pesos pesados, cara. É um, campeão, é um campeonato mundial de pesos pesados. Se eu perguntasse World Heavyweight, você me responderia o World Heavyweight. O campeonato mundial você tem que. r e s p o n d e r os campeonatos mundiais, tanto da WWE quanto do World Heavyweight. Tá bom. Agora vamos aí ao í Enigma. Enigma, seu f o r b e m você vai ter 30 que tirar, você vai ter que e s p o n d e r E a cada 15 segundos você vai ganhando uma dica, beleza? Beleza. É. Essa eu tava até pensando em fazer uma face, mas. Com você, eu adoro, eu adoro a g e t e já sabia muita、dia. coisa aí. Vamos ver se você vai se dar bem.、Né? Tá. Deixa eu ver. Deixa eu separar umas dicas aqui. Pega a n i m a ç ã o de novo. Ó, vamos ao Enigma. Eu sou o b u g do Milênio. O campeão indisputável. E o coração de leão. Quem sou eu? É. Caramba. Vai, dica.、Yeah. Primeira dica: O digamos assim, o nick dele é correspondido com três caracteres. v e l não sei. Eu sei. Puta, velho, The Kid? Não, mais uma dica. Digamos assim, se diz o melhor do mundo no que ele faz. Cara. r n d y Orton? Não. Triple a i Não. Caralho. Acabou o seu tempo. Você errou. Você disse. Uh, ITJ, Chris Jericho, como alguém falou aí, intrometido, babaca que fala r de novo vai levar um tapa na orelha aí que eu vou te puxar teu peito e descer a porrada. m a n j o u eu... Então, você acertou depois, né? Tá, eu. Seu babacão que falou aí, mas o cara aí, o Lucas Thomas, que era o cara aí pra acertar, não、pedido. acertou. Seg... 45 segundos, essa conta. Meu, meu tempo já p a s s a mais de 5 minutos, cara. Agora vamos contabilizar seu tempo. Seguinte, cara, teu tempo foi de 4 minutos e meio. Um tempo não é muito bom pra quem quer combater com foda, como se diz o Vinícius, né? É então vai ser sua vez de chutar a bunda do Lucas Thomas aí fazendo um bom tempo e mostrando que você veio aqui pra ganhar, beleza? Vamos lá. v a Pra começar, você vai escolher um cara que você quer responder、aí. Escolhe o、um、lutador aí, rapaz. Qualquer um? Qualquer um. Boa o i t t r i p l e Edge? Hum. Gladiador Driple Edge. Vamos ver se você manja o t r i p l e e né, rapaz? Ver que a gente pode falar aí do t r i p l e e Pode mudar, tem muita coisa pra gente falar aí, né? Não, pode, pode mudar. mudar, não. Não, falou, tem que responder, rapaz. Então, vamos lá, vamos lá. Uma pergunta não muito difícil. Uma pergunta que eu já fiz pro Lucas Thomas. Ah, é? E l e errou. <risos> Vai ter que me responder de qual grupo o r i p l e d não participou. É nossa, cara. Eu não acredito que eu g a n h i s s a t a m b é Beleza? De qual grupo o r i p l e d não participou? Qual o stable, digamos assim?、É. Meu, essa carta ferrada merece um saco da cara que nem eu. Vamos a perguntas. Pergunta, então. a l t e r n a q u i v a s É, eu tenho três a、hey, l t e r n a t i v a Você tem, tem que me dizer qual, dele, qual das três alternativas Triple age, foi membro do stable? Posso Beleza? falar? Beleza, p o d falar. Então, cara. Triple Ed nunca foi membro da Evolution, d e Generation X ou The Alliance? Triple Ed nunca foi da The Alliance. Membro da The Alliance? Muito bem. Acertou <risos> em apenas 5 segundos. Não faz, faz que c o u fazer make-off, cara. Se você não a c e r t a r você ia te envergonhar o pessoal aí que você tinha garantido que ia acertar bem elas paradas. Make-off. Que e quem quebrou bem, a cara aí do. O、Lucas Thomas que r r o u ontem essa pergunta fácil dizendo que o Triple H nunca foi membro da Evolution, rapaz. O Triple H é o cara que fundou a Evolution. E ele j u n t o u lá c o m o r i c t Play. O que é isso, hein, rapaz? Agora vamos continuar aí no Triple H. Que a gente, você vai responder algumas alcunhas dele. Tem que me dizer assim, algum s s i m a dos nicknames dele, pode ser? Ok. Ah, isso daí é fácil. Você vai ter que me dizer três nicknames do Triple H: The Game. Calma aí, calma aí. Começando agora, The Game, The Celebral Assassin, e. Hunter. Hunter. É, o The Hunter não é tão assim, mas. Não, é, não, não conta,、pai. cara, o The Hunter eu não sabia. Claro que conta. Claro, claro que, que não. Sabe, não. Contou... O nome do cara é、the、Hunter Hearst Helmsley. Não, e daí eu sei, mas daí não é Alcunha.、A、alcunha Pô, é P. Mas、pirida. o Sean m a r c s vive chamando ele de Hunter, rapaz. Que mané, Sean Marcos vive que chamando que ele é de é Hunter? Que... Aí ó, só porque você errou do Shawn Michaels, ele tá querendo tirar uma por cima. Lógico. isso, então ó, o Vinicius acertou novamente com agora 9 segundos. Os nicknames que ele respondeu foram The Game, Cerebro Assassin e The Hunter, certo? Meu, e tinha. Eu não vou falar, eu a merda. esperava、tudo. um King of Kings ainda. É, outra vez eu esperava.、Desse. Agora vamos trocar de lutador pra. Ó, esse VA tá pra... com o Google aberto,、50? cara. Eu vou hackear agora, o, o lutador dele. O que i l e p e r aí? O que e l É.、Superview. WrestleMania, beleza? Pode, pode ser. Oh, fica quieto,、senhor. Vamos falar de WrestleMania aí. Vamos ver se você manja da WrestleMania. Então, cara, o que eu quero saber sobre você da WrestleMania é o seguinte: quantas edições da WrestleMania já aconteceram? Meu! Pit seco. Pit c o 25, parabéns,、acertou. seu maldito! Você faz pergunta difícil pra mim? Faz pergunta fácil pra ele. Cara, você que é burro e tá acusando o cara aí de m a n j a r u、um、negócio? É!、E、você tá manjando o bagulho pra ele. Aqui é, d o u g a s q u i é. Só porque eu ganhei do making off. Ganhei na caca, né? Olha quem que você vai desafiar, né? O capaz r uma donzela, né? Tá, agora vamos falar aí de uma coisa. Vou pegar mais difícil agora com uma pergunta bônus. Uma chance de acerto. Você vai ter que me falar sobre Undertaker. E você vai ter que me falar quantos títulos mundiais The Undertaker já ganhou. A ideia é fácil b é m Lembrando, lembrando, lembrando. Você não tem que me falar do World Heavyweight. v o u falar dos campeonatos mundiais gerais. Então, no i n a l eu v e r o grande título aí que é o World Heavyweight. Peraí, peraí. Pera vai ter que me dizer o t r a a l a r a A c a e não coloco i s e lembrando, né? Seu viado. Vai, pode falar. São quantos? Esquece? Uma chance só. Hum, então vamos lá, 3. Bicho, você errou. Cara, errou feio, velho. Ah, eu não tenho, nem imaginava. Você, você foi... entre três, cinco, ou seis? Foi então, estava e n t r o de 3, 5 ou 6. Foi s e i estava. Então vamos lá, uma chance só. e r a 6? Se acertar, Undertaker já foi campeão. e m total de vezes de seis、total、Ah, Seis vezes. Você errou a pergunta bônus, em consequência, você dobra o tempo de que você respondeu a pergunta. Caso foram 10 segundos, 20 segundos adicionados ao seu tempo. Aí é, não era potência, cara. O que e s t o tá falando uma merda aí, né? <risos> mais um favor para galera que fica, cala a boca e f i c o dedo no cu. Que o negócio é com o cara aqui. <risos> Continuando aí na onda de Undertaker, vai ter que me responder que l u t a d o r não confrontou com o Undertaker numa WrestleMania. Uma pergunta fácil, cara. Ainda mais quando eu tenho ativos que eu vou te dar. beleza? Beleza. Quais desses lutadores nunca tiveram combate com Undertaker na WrestleMania? The Big Show? Quem?、Okay. Big Show? Shawn Michaels? Chris Jericho ou Batista? Chris Jericho! Certa resposta. Porra, a pergunta que v o c dá pro cara, velho. Cara, vai saber, cara. Já foram o quê? 17 vezes que o Undertaker foi ao WrestleMania? Ah, cara, quem viu o DVD do Undertaker sabe. Eu... Você viu o DVD do Undertaker, v i n í c i u s Não. Então, cala a boca. Você g o s t a de ver a u n d e a r cala a boca, né, cara? Cara, né? você é um babacão, fica falando merda aí. a q o cara. Agora、aí? não, mas continuando aí no Undertaker, você vai ter que me dizer. Em qual WrestleMania Undertaker enfrentou a primeira vez? Eu t a m b a m Enfrentou Kane em qual WrestleMania? WrestleMania. Peraí. 3 chances, pode falar. Três? u m 1 s Não. n 15? Não. De Não. De Não. Você errou. É do n e Foram 16, 15 e 10. A resposta certa seria a Restamania Catou. Passou perto aí. 1998, lutou contra quem? Pra finalizar a rixa entre os dois a l Seu tempo foi de 32 segundos nessa resposta aí. Você errou. Não é uma pergunta de nível mais alto, já. Que eu acho que agora o cara ali, o Lucas t o m a s não vai reclamar. Não vou reclamar. Então, cara. Então, beleza. Vamos agora, vamos escolher ...para você s p a n d e r uma pergunta bônus. A segunda pergunta bônus aí. Quem é Punk? Falei sobre Sam Punk e o Atual World h e a v y w e i g h t que. Manda pergunta difícil, é, é bônus. O p r e i d e n t e está em field aí com Undertaker, h e i n Manda pergunta difícil, manda pergunta fácil. Beleza. Vamos perguntar aqui. Qual federação que o. Sam Punk nunca. Lutou. Te dá três ou melhor, q u alternativas. t r o a É, ele vai te matar. <risos> muito fácil, muito fácil. Calma, Gomes. 4 alternativas você vai ter que me dizer qual das federações s e m punk nunca lutou. Beleza? Beleza. s e m punk nunca lutou na WWE, na TNA, na ROH ou na、no、CW original. Valendo. Ah, a do Wade, sei lá o que você fala aí. Não? A do w a Ring of Honor? Puta que pariu! É Ring of Honor ou a da Free? Esse negócio que você fala aí. A r o w a d e cara, é Ring of Honor. É Ring of Honor, mesma coisa, rapaz. Ah, tá, velho. Eu fui c a m p e ã o l á r Agora eu sabia, v e l h e dá, v e o Bom, então, você errou aí, rapaz. 5 segundos foi o tempo da sua resposta. tempo dobrado vai pra 10. A resposta t a seria na CW original. Ele já participou da TNA, já participou da ROH e da WWE, porém nunca foi da SW original. Apenas da SW já fazendo p a r t m e i r o Combinacional, né? Como você deve saber, já... ele até foi o campeão mundial da SW, <risos> Então agora vamos aí a nossa. Deixa eu ver qual pergunta que a gente vai. Vamos à nossa oitava pergunta. Duas antes da pergunta da. Tem como ganhar ainda, cara? Vamos continuar aí com o CM Punk. Você、vai ter que me dizer aqui quantas vezes ele o mundial h e i n Três valendo Três não Hã? é um burro, não, cara. É só da WWE, é. Só da WWE. Vai, 3, viu? não n ã o i Já foi pede que pedra falando c i 5, mas tá errado. Porra,、oh, que pedra que palhaçada. h Esse i n e viado tá u s a n do o Google,、não. cara. Eu Não tô usando que pedra, não, eu, cara. Essa aí me decepcionou, hein, rapaz. Não, velho, eu sou para ser p a n k pra caralho. Aí、ah, eu fui olhar por curiosidade, n Não, isso d tem tempo já. Você pode ir lá olhar, tá cinco vezes campeão mundial e v s c ê tá contando com as vezes que ele reteu. Deixa,、e um、Deixa eu dar uma olhada. Três. Foi 3. Foi 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Olha, já foi SW Champion uma vez e aqui tá dizendo que ele foi c 5, é certo? Como você disse, é três, né? v a s é 3 vezes depois. Então,、campeão. cara, o SW Champion Champion é um campeonato mundial. Você errou. O total seria quatro, quatro campeonatos mundiais. Não, dá. Olha, ele, ele ganhou o, o Roger Handlewait do. Ah, não, tá certo, é 4. É, é, rapaz, é, foi duas vezes do Ed, um do Jeff e um do, do John Morrison. Agora aqui. Então, você errou, rapaz. Mais de um minuto、você、a pergunta,、tá? cara. Nossa, que... agora aí eu quero que você escolha um tipo、oh, de luta. pra gente comentar Quanto tempo que foi a pergunta? Eu quero saber isso. Fala aí, Vinícius. O que? Eu tenho que me dizer um tipo de luta pra gente pra, pra modelar uma pergunta aí. Peraí. Hum. Que que, o que é isso? s t e e l c a g e vamos falar da s t e e l c a g e Uma match assim que é bacana, né rapaz? d e a t i v a Uma match bem louca e tal. Vamos falar então da s t e e l c a g e s t e e l c a g e como vocês devem saber, é uma variação da Hell in Excel, né? diferente do cara ter que arrebentar o outro e l e t e m que fugir da Da jaula, digamos assim. Você vai ter que me dizer qual foi o último campeonato mundial disputado numa s t e e l c a g e Se é ruim,、tá? World Heavyweight Champion. Certo? Respondeu rapidamente, 3 segundos. O Order of the Champion entre ser um punk e Jeff Hard numa luta valendo além do campeonato e o negócio de ficar na, na empresa.、Né? Agora vamos a última pergunta, a pergunta Enigma. <música> vamos ver q u e m v a i modelar umas dicas a q u i pra você. É、um, vai ser um negócio bem fácil, acho que até o. Eu... O c a s e ã o usou aquele. a q u e e depois dessa pergunta. Cara, vai te arrebentar se você der uma pergunta fácil pra ele com o enigma. Tá, beleza, vou pegar pesado aqui. Deixa eu, deixa eu pensar um pouquinho então. q u e fudeu. Vou fazer uma pergunta que foi feita ontem também. Pô!、Yes. Eu a c h r que eu vou. Eu vou e x p l a r um negócio、pergunta. aqui pra deixar a parada mais complicada. Quem, qual é a resposta m a s Ele não, hein? q u e Vamos ver aí, então você só tem que responder a seguinte, o seguinte enigma. Já fui da WCW, WWF, ah, TNA. Ah, véi. Porém, nunca fui campeão mundial na TNA. E dizem que eu sou sexy. Quem sou eu? f á c essa. Depois que eu respondi, então, é fácil. e m mais outra dica? 15 segundos, uma dica. Tchau, Michael. Chute, a Primeira dica:、hum. Ele já foi Legends Champion na TNA. É, King? Não. O que é quem? Não. Tu c u r t e TNA, cara, então. Você deve saber.、O、quê? Mais uma dica? Eu cresci na WWE como um caminhoneiro. m i c k f o l e y Não.、Uh -huh. é... Ok. 4 segundos. Nada mais,、né? Acabou seu tempo, rapaz? A resposta certa era Kevin Nash. Ele fez v e r s e enigma comigo. <risos> na w w e 45 segundos aí ao seu tempo. Cerrou o enigma. Cala a boca porque você errou também. Não, acertei, cara. Ele foi eu, eu muito、3ª. fácil e n t ã o vamos aí eu... ao nosso resultado aí de tempo. Vamos fazer a contabilização aqui. Então, cara, seu tempo aí foi de 2 minutos e meio. Um tempo bom. Ganhando aí do Lucas Thomas. e humilhando. Humilhando ele aí. Parabéns. I'm just... I'm just... I'm just... Para dar a final contra alguém que ganhar entre Bernardo e o Bogo Triple H, o Victor Algu. Então vamos aí começar a competição entre Bernardo e Victor. Quem vai começar aí? Eu posso começar, Bernardo. Tá, Bernardo vai começar no mesmo esquema aí? Já entendeu o quadro? Sim. Então, para começar aí te ajudando, você vai escolher um lutador para você responder uma pergunta, pode ser? Pode ser, ok. É, vamos lá. É, pode ser o Ron t r u g g l e Qual? O Ron t r u g g l e Horns Ugo? Pô, palhaçada, hein? <risos> se Pode fodeu, ser, mas... cara. Tô se f u d e u agora. Mesmo, mas tá beleza. Horns Ugo, filho bastardo, como dizem aí. É o que e m pedido também d o s blogs d a universo. <risos> Pô, apelido pesadinho aí, sim. Bom, querendo ou não. e v u a i responder uma pergunta sobre o Horns Ugo aí. O. Menor lutador da w w e certo? Sim. É. Se é que dá pra chamar de lutador, né? Mas. Tá certo. Vou, tá, então você vai ter que me dizer de quem o. De quem o. De quem o. De quem o. Horns u l l ganhou o Chris e Ray Chip. Espera aí, não r e s p o n d e ainda. Deixa eu começar aqui. Tá valendo. c h a v o Guerreiro. <risos> Comediante mais certo. 4 segundos. Ganho do c h a v o Guerreiro aí. Mais uma marca palhaçada na carreira do c h a v o Perder pra um cara de um é. 40. e s t r e i f a l a n d o no Twitter, né? Abriu a boca lá no Twitter. É, depois falou merda no Twitter e depois apagou os recados ainda, né? Ô,、oh, cara, é. Mas o Horn Falco tem menos do que 1,40m. Porra, então pior ainda. <risos> então, querendo ou não, você acertou aí. O primeiro time do Horn Zugo. E vamos continuar aí. Agora vamos falar sobre o c r u i s e r w e i g h t Championship. Vai ter que me dizer que foi mais vezes campeão do c r u i s e r w e i g h t Championship. Pode, pode falar. Bruno, s a m ê é n tio? n Não. Tem outra chance? Pode falar, pode falar, três chances. e r r e i Não. É. Jimon g Yang. Não. O mais ex-campeão do Cruiser w e i g h t Championship foi o Rei Mistério. m a r i n s Ronaldo! Bom, você errou essa pergunta. Aí 22 segundos de resposta. Vamos aí pra terminar com o Cruiser Rage. Você vai ter que me dizer quem teve o reinado mais longo com o Cruiser Rage Championship. c o m o s lá. r u n o s t a r Não. Bruno s a r r Não. Tchau, Guerreiro? Não. O lutador a ter mais tempo com, comandando. O Cruiser Rate Championship foi o, o Hurricane. q u E aí foi um. Ficou, ficou quase mais de um ano. Aliás, ficou mais de um ano com o campeonato. Parabéns aí. Errou 14 segundos a seu tempo. Vamos para o próximo. Agora vamos ficar aí. Vamos falar aí, aliás, de. O campeão de mais tempo com o Cruiser r a t Gregory Helms. O tal Hurricane.、Sim. Ou melhor, os dois, né? Gregory Helms e Hurricane, né? Vai ter que me dizer com qual lutador g r e g o r Helms nunca foi tag. Você dará três opções. Sim. Uma delas é a errada, beleza?、Uh -huh. Como assim uma delas é a errada?、Isso、uma é. delas é qual? Vai ter que me dizer quem, quem nunca foi tag team partner do Hurricane ou g r e g o r Helms, tá certo?、Uh -huh. Dá três opções e uma delas t á errada. Você vai ter que me dizer qual q u e t á errada, tá bom?、Ah, Indo as opções. Quem nunca foi tag team partner d e Hurricane? Kane, Rose ou Eugene? Kane.、Okay. Não. Você errou. A resposta é ter a Eugene. Aliás, o Kane. Na verdade, eles até foram Tactic Champions. Tactic, aliás. Mas não como foram Tactic Champions entre h a r r y k a n e e Kane e h a r r y k a n e e Rose, que, foi o, que era o MAGA até pouco tempo, né? Você errou aí 4 segundos do seu tempo. Você está fazendo uma média de tempo até boa para quem está errando. <risos> é, isso é meio contraditório, mas é o que tá rolando.、Né? Então vamos ver aí. Agora v o quer o que você escolha um Championship para a sua pergunta bônus? Tag Team, tag team. é, é World, World Tag Team, World Tag Team Championship. Beleza, v、ah, o falar sobre World Tag Team. Você vai ter que me dizer. Vamos ver com quantos. Quantos p e i r s o Kenny Tag Team. Champion, beleza? beleza. Então vamos aí. Você vai ter que me dizer quantas vezes, não com quem.、É. Você vai ter uma chance só se você acertar a menos 10 segundos, a menos o dobro do tempo no seu tempo final. Beleza, Beleza vamos aí. Então, quantas vezes quer dizer com quantos parceiros diferentes k u e ele já conseguiu o World Tag Team Championship? Tá valendo, Duas errado. Foram seis vezes, seis parceiros diferentes. Ele já foi campeão com Mankind, X-Pac, Undertaker, Hurricane, Rob a n Dam e Big Show. Grandes nomes aí da Unta Livre aí, americana. í a Kenny aí com seis campeonatos diferentes. Mas tá beleza, hein? Agora vamos lá voltar às perguntas normais pra ver se você vai conseguir se dar bem aí. Vamos continuar aí com Ken, grande campeão de Tags. Porém, de campeonato de 10 não, né? Mais não. Você vai ter que. Me dizer em que ano k a n e foi World Champion? Beleza? World Champion. É, World Champion.、E? Então vamos aí. Tenho, então, repetindo a pergunta, você vai ter que me dizer qual o ano tem que. Tem u a n o c a m p s o n s e título mundial, beleza? Três chances. Espera aí, espera aí. Não responde ainda. Tem, tem três chances. Tem três chances, isso aí. Deixa eu só aqui ajeitar. Negócio que tá meio desorganizado. Já varia.、E、você já vai ter sua chance de responder, beleza? Então, pode começar. Você tem três, você tem três chances para começar: 95, 1907 e. 99. Não. Gostou. As três opções. Ele foi o campeão mundial no seguinte ano, 98.、É. O que você errou aí? Vai ter mais 10、ah, segundos、não. ao seu tempo. E. Pra quem, vou repetir, cara. pra quem tá errando um monte, você tá com o tempo bom pra caralho, cara. É, eu t e s que ele tá、mensagem. respondendo rápido, aí o tempo, né? É contabilizado menos, ele não tá pensando. Estratégia. Vou começar a contar com mais respostas. Eu Acho que eu vou contabilizar com mais respostas certas. Porque tá ficando feio o negócio, hein? Pro Bubu acertar, rapaz. Então、Olá. vamos aí a sua sétima pergunta. Uma pergunta bônus sobre. p e r g n t a sobre. Kane não é uma pergunta muito difícil de fazer, né? Já que é um cara que participou de muita coisa já. Experiente. É um cara experiente aí, né? Você vai ter que me responder se o Kane é o irmão verdadeiro de Undertaker ou não. Tem que me dizer sim ou não. Valendo. Não. Porra, certa resposta. d o i segundos s foi seu tempo. Menos aí quatro segundos é seu tempo final. É. Essa foi fácil, né, cara? Se você errasse, era palhaçada, né? Não, sim, é. O、no、time geek dele, porque ele é irmão do k e n n né? O o n e r t gente que é a r É isso aí. Paramos aí então a pergunta, voltando a uma pergunta normal. Agora eu quero que você escolha aí um lutador pra você poder comentar uma pergunta. É, vamos ver, vamos ver. Randy Orton. Randy Orton.、Oh. O Legend Killer. Vamos falar aí então de Randy Orton. De Orton a que é um campeão que não é muita gente q u e mais, que é um grande lutador. O m e l o r problema da WWE, né? É, o melhor j o mundial a i n d Uma pergunta envolvendo tanto o Randy Orton quanto Championships. Vai ter que me responder quantas vezes o Randy Orton foi campeão mundial. Lembrando, não é o World Heavyweight. É tanto World Heavyweight quanto o WWE c h a m p i o n s beleza? Três chances começando agora. É, cinco. Acertou. Cinco vezes campeão Resposta apenas em três segundos. Vai bater o recorde no negócio aqui com menos perguntas acertadas, mas vai, vai bater o recorde, e n t ã o Randy Orton, quatro vezes e uma vez campeão World Heavyweight. Lembrando, até ele foi o campeão mais jovem, né? É, aos 21 anos, e não me engano. É, isso aí. É. 21 ou 24, acho que foi 24 anos. Vamos que vamos. Então, aí, vamos a nona pergunta. Continuando falando aí sobre Randy Orton. Eu até comentei um pouco sobre sobre ele durante uma pergunta, mas você vai ter que me acertar aí. Qual dessas lendas Randy Orton, digamos assim, não matou? Beleza? Beleza. Randy Orton não matou Undertaker, Hulk Hogan ou Ric Flair? Hulk Hogan. Tem resposta: s e i segundos. s Você deve ter se lembrado do comentário que eu fiz aí sobre o s u m m e r i z a n o de 2006. Sim. Acertou a pergunta com incrível tempo aí, só números baixos? Vamos à pergunta Enigma. <risos> Que é a mais temida pelo pessoal? Que o pessoal errou até agora. Mas vamos ver se você vai se dar bem aí no N. Vou pegar pesado aqui pra ver se o pessoal para de mexer o saco pelo chat.、Ah, okay. Não, é que é isso, pô. Pressão psicológica é no mágico. Vamos pegar pesado. Negócio. Um finisher é o Figure for Leg Lock. Eu fui King of the Ring e fiz uma grande carreira na WCW. Quem sou eu? Rick Flair. Não. Sean Michaels. Não. Dica. Não. Dá uma dica. Dica. 15 segundos agora. A primeira dica é: Fazer a parte do primeiro tag team Dream Team da WWF. Ahn.、Uh... Como é que é o Just Rhodes! Não, não, Mais uma dica. Quase mais 15 segundos. Dica. Vamos pegar uma dica aqui que eu acho que vai te ajudar. Warner. Ele era um grande amigo de Ric Flair. Batista? Não. Charles m i c h a e l Não.、Oh. Uhum. -uh. e Não. Porra. Acabou o seu tempo. 45 segundos a sua conta. O lutador em questão era Harley Reis. Lutador aí、ver. que não sei se você conhece, mas é uma grande lenda da, da WWF. Que dá、che、um d e o n t o O Super Move o Free 4 Leg Lock. Até ele deixou b a s t a n t e popular. Eu criei o. O ajudador do Rick Flair, rapaz. Pitcher. É. A Orix e a Oshon l e r i s né? Que tá m e n h o s o Ô, Dark, deixa eu fazer um comentário aqui que o Vitor saiu. Não sei se você reparou. Então, além de você ter ganho, em um bom tempo você ganhou por W.O., né? Meu, eu não sei. Tudo acontece, velho, com o Bernardo. Dá raiva. é incrível. Então, Bernardo aí se dando bem. Deboot, né? Mas deboot aqui no podcast, tá? Do Deboot. Eu vou até contabilizar teu tempo só pra deixar a marca aí, recorde.、Que、seguinte, cara, teu tempo foi de 2 minutos. Um tempo baixo pra caramba, m e s m o você ganhando WO. Você fez um ótimo tempo, hein? Beleza, m e u debut aqui. t c h a g Aí, já c o n t e n d e r a final do, do quadro aí. Que vai acontecer na próxima edição. Então é o seguinte, né? Quero que vocês deem o que seu adeus aí a, ao quadro de semana. Deixando uma mensagem p r o pessoal do blog aí, os leitores e tal. Boa mensagem, pessoal. Minha mensagem, Wristing Pace. A minha、Oi. mensagem, falar que, é, profundamente, profundo do、no、coração, ninguém tem chance comigo daquela estratégia infalível,、e、mesmo não respondendo corretamente, a estratégia é não usar conta. Então, se preparem que semana que vem tem um novo campeão aqui no podcast. f a l a aí, Vinícius. Considerar a humildade do Bernardo aí na próxima edição, né? E o bom inglês do Tomás aí. E vamos ver se ele na próxima. Cara, eu tô treinando. Eu tô. Tá、um、certo, r a z Então,、inglês. ó, só pra quebrar as pernas do Bernardo. Na próxima edição, ele vai mudar, cara. Quem acertar mais perguntas vai ser o ganhador. Olha, é ganhar. Então, pode treinar a pode pegar uma. É, l e t a v ganhando aí no r o tempo. Virar a noite aí na w i k i p e d i a pra você aprender alguma coisa sobre o wrestling e pra poder combater o grande acertador de perguntas, Vinícius. Parabéns aí, pessoal. Valeu pela. Tá, outra, deixa eu fazer eu nossa merda... um comentário. O Vitor Augusto voltou agora e o、e、que a gente faz? Voltou agora, se fudeu.、E、passou a vez dele já. Ele t o cara mais varado do mundo, cara. Como cara consegue? É o cara、fazer? mais s u r t u d o Na hora que acaba d o Bernardo, caiu o. Chegou na hora do ABEI. É o cara, é o Golden Boy da parada, né?、Uh -huh. é, é o Michael Wolff da parada, o Golden Boy. É isso aí, vamos, vamos terminar o nosso podcast aí, nossa edição especial aí de. Fala aí, Vou r o u a d r o do Bitreon Clock. Quero deixar uma, deixar uma mensagem que vocês escutam, bosta. Pode ter ficado uma zoeira do caramba. c o m e c e o podcast. Que Porque se fosse tudo organizadinho ia ser uma coisa de moça isso, com o Caio e com o Lucas Thomas. Felizmente ainda tem gente. <risos> tem c a b r a macho aqui. Yeah. Não é você, né? Ah, eu! Ah, tô b r i n c a d n o t o n <risos> a Minha aqui só falando e você já me g a r a t á Valeu, então. e n t ã o a c a b o u pessoal. Até mais.、Falows. Falou, galera. Falou. Falou. E vocês ficam com o tema de Horn Soga em homenagem ao Bernardo, o pequeno bastardo.